Nővérke búcsúja. Emlékszem, mennyit nevettem azon, ahogy írni szoktál? Néha úgy képzeltem, hogy szemedből vannak a kezeid. Addig ismételsz egy mondatot, amíg meg nem kötnek a szavak benne, és csak arra jöhet a következő. Miközben közben mind mindezt fordítva csinálod. Szörnyű hallani, ahogy dobálod szét a téglákat. Annyira ki akarsz szabadulni a fejedből, ebből a tákolt szobából, Félek, hogy egyszer csak a városban találod magad, cipelve az egyetlen mondatot, ami megmaradt. Mi értelme lenne építeni, ha én nem vagyok ott, hogy csodáljam. Szóval látlak téged a városban. Addig ordítod ezt az egy mondatot, amíg el nem fogy. Egy kabátot és egy botot látok. Emlékszel a város madár ijesztőire? Régen nekik is voltak mondataik. Talán stabilabbak is a tieidnél. Gyógyulásra cseréltem az éveim. Gyógyulásra cseréltem az éveim. Mit jelent ez egyáltalán?